Književnost, književnost u eteru. Današnje izdanje emisije Književnost u eteru posvećeno je samozatajenom i osobajnom užitniku i tvorcu pisane riječi, animatoru i usamljeniku Đuri Pavičiću. Naš sugovornik okušao se u poeziji, prozi i drami, tako usput nešto i objavljivši, ali javnosti znan uporan sudionik i moderator brojnih književnih susreta od Zagreba do Slavonije. Posjetili smo ga u njegovu domu, pod šumom, na hladavcu, nedaleko Babine Grede. Ples rajskih ptica. Plešite polijepe rajske ptice. Po arkadijskim poljanama moje mašte. Plešite kako plešu vile na proplancima starih dubrava obasijane mjesečinom. Plešite kako plešu vjetrovi po širokim krošnjama stoljetnih dubova. I pjevajte kako pjevaju anđeli nebeski na bijelim obracima, a ja ću vas slušati zapravljen prizorima velebnim i da ga noću da u meni jeca i radosti krilatovi da u meni kliče i zaboravu slatku da me velom svojim mekim preklije. Pa neka nestanu sve jadi i gočine ovog vjednog života, ove duge beskrajne ceste na kojoj nikoga nesrećen, tek samo tugu usavljena bojema i rapsoda, koji samo pjeva, pjeva kroz cijeli život tvoje turobni, pjeva da ne bi plakao, a nitko ga ne čuje. Plešite o lijepe rajske ptice za moju dušu žalostnu, a kada usnem odnesite me na svoje zelene poljane, tamo daleko ili blaženo snivaju umorni pjesnici. Čuli smo ples rajskih ptica iz istoimene zbirke poezije Babogredskog književnika Đure Pavičića, kojemu želimo dobrodošlicu u emisiju Knjiženost u eteru internet Radija Srije. Hvala. Nalazimo se na kladavcu u blizini Babine Grede. Ovo je vaše carstvo, vrutak vašeg nadahnuća. Mjesto gdje kontemplirate, promišljate, stvarate. Što vam znači kladavac u knjiženom izričaju? U književnom izričaju mi hladavac znači e, mjesto življenja, e, mjesto rada, mjesto gdje nalazim e, neka svoja uporište, neka svoja nadahnuća. E, međutim... tuste svoj svoji na svom? Dobro, svoji na svome ha-ha-ko, jer ovaj može bilo gdje napisati učuli pjesmu. Može bilo koji tekst napisati, bilo gdje. Ne samo ovdje. Čujemo crkut ptica. Sve što vas okružuje, napravili ste svojim rukama. Ovo je točka gdje izvirete i gdje nastaje sve ono što ste stvorili. Pa kad bih ja mogao sad, kad ste spomenuli crkut ptica, e, nije predviđeno, a imam jednu pjesmu e, u četvrtoj zbirci, o Slavulju. Kratka pjesma. Izvolite. Oda slavuju, ima jedan mitski slavoj s kojim moja jutra cvatuji njegova vječna pjesma. Ona nema svoju cijenu, ni u srebru, ni u zlatu, malo tko je može čuti. Ima jedan mali pjevač koji pjeva od iskona a kapela i bez nota. Pjesma mu se širi svijetom snažnija od jeke zvona skladana od svih ljepota. Telegram svoga poja ras krasi zoru i uče i cvat prvih ljubičica, a žuborom svoga glasa pjesni koje nadahnuće ta živah na mala ptica. Pisali ste dramu, prozu i poeziju. Do sada objavili pet zbirki poezije. U kojoj formi se najbolje snalazite? Pa mogu bi reći podjednako. E, samo što do sada sam više nekako se usuđivao e, objavljivati e, poeziju s obzirom da već neku praksu imam u tome, jel bi sad ovaj, e, moram tek vidjeti kako će biti sa objavljivanjem e, drame, sa, obzir, sa objavljivanjem e, e, proznog teksta, s obzirom da još nemam iskustva, e, ali mislim da ću jednog dana je to od radice. Ponavljam, izdali ste pet zbirki, premda ste okrenuti pisanoj riječi cijeli život. Evo, ako nije neumjesno, koliko ste pjesama izdali do sada? Pa, u pet zbirki, pa negdje sam. Ha, nikad nisam baš u a Ha, negdje oko 800 pjesama. Bara. Kako bi slušateljima predstavili svoj knjiženi senzibilitet? Onima koji vas ne poznaju. Što je središnji motiv vašeg stvaralaštva? Što vas obuzima? A središnji motiv je e, čovjek. A, sve što a, sve što čovjek buči, sve što čovjek zaokuplja, sve što čovjek motivira na na njegov rad, na njegove postupke i tako dalje, znači e, sljedišnja tema je čovjek e, međutim e, da pače da pišem, da pišem e, pjesme sa drugim temama kao što je, kao što je e... i tu ste ustradotečeni na one vječne emocije prolaznost tjeskoba, ljubav zar ne? da pače nastavite niz <laughs> pa, prolaznost, prolaznost je skoba ljubav. E, prolaznost mi je sad nekako najbliža jer sam u tim godinama kad e, već i, i na meni se vidi trag godina, trag minulog života, e, svih tih nekih ovaj, e, bura i nevera koje sam prošao, jel' i ovaj... E, dakle kroz e, prizmu svoje vlastite osobnosti e, najviše e, najviše ovaj promatan tu neumitnost prolaznosti je a ljubav je puls najviše uskačen a to onda nadomeštavom sa poezijom sa pisanjem čućemo pjesmu usamljeni spavač da mi je noćas Kaj fontane leći, slušati pjesmu vode što žubori i s njom u snove polagano teći gdje hipnos duše ljepotama dvori. I dok se nižu dugi noćni sati iz nas spavača leteći kao ptice, netko će tiho pored njega stati nasmiješeno gledati mu lice. I neće slutit zbog čega se smiješi usnuli bojem u trošnu kaputu, gladan i žedan čime sad se tješi od zvijeri gonjeni na dugome putu. Na putu kome još ne vidi kraja ni trunke nade o svanuću dana možda se smiješi pred verima raja gdje svaka ljudska zacijeljuje rana. Možda se smiješi nekoj davnoj ženi koju je dušu ostavio mladu u sjaju oka u plavetnoj zjeni u nekom stranom i dalekom gradu. Možda tek Usnu, blaguje za stolom raskošna neka egzotična jela. Možda mu noćas skupa vina toče, zato ne budi u spavača. Neka mu duša sa umjesto tijela u krasnoj varci obiljem se sladi, da skupi snagu vinuti se k nebu, kao spontane gulovica bijela. Možemo uh, ukratko predstaviti i vašu dramu i vaš roman iako su do sada neobjavljeni. O čemu se radi? E, drama je vječita tema, e, ljubav, nevjera, euh znači sve reperkusije koje se koje se oko toga događaju, e, nekada tragične, nekada komične. E, ova moja drama, ona ima zapravo sve elemente i tragičnosti i komičnosti. I ovaj e, tematizira odnose između ljudi. U I odnose redu, između, ali malo malo neke, e, malo neke radikalne i odnose. Znači, ne baš ono svakodne. Otkrićemo još za riječ o jednoj bračnoj zajednici. Dalje nećemo da. otkrivati. Da, Ostavit ćemo možda. to čitati kada izdate, da, naravno, kada objavite dramu. Što se tiče proze, riječ je o romanu e, Dioklecijan Express 1979. Dioklecijan Express 1979. Ovo je samo... E, e, Uh, odlumak koji ću pročitati samo je, je, je jedan uh, dijelić iz uh, uh, te priče koja ima uh, sasvim drugu temu. Međutim, budući uh, uh, onoga u uh, onom razdoblju kad sam ostao bez struje kad su mi kad mi elektra isključila struju jer s jedne strane to je zamerilo strašno tragično gelo poslije 20 ta godina najdosnije što je e među su mi se otkrili neki novi horizonti e, odnosno zaista se moglo ono posvetiti sam sebi kompletno kontemplirati sa sobom sa prirodom sa e, sa tim nekim e kako da kažem višim nekim du duhovnim sferama. Tako da sam ovaj e, za ta tri mjeseca koliko sam bio bestruje e, i koliko god sam bio revoltiran na toga egzekutara koji mi je to učinio, ovaj, e, zapravo, sam, zapravo sam to doživio kao neka vrst, neku vrstu dara, jer sam e, se osjetio sada nekako slobodan tih nekih tehnoloških spona. Jel, ne? A, Možemo to, čuti to bi... dio iz toga romana. Da. Bilo je to godine 2005. 15. ožujka. Samo 5 dana ranije 10. ožujka dogodila mi se trauma kako bih vrlo rado zaboravio da umjesto očaja i pesimizma nisam pribjegao vrijednostima koje su visoko iznad materialnih i prizemnih vrijednosti ovog svijeta. S tog nesetnog desetog ožujka došao je elektrin egzekutor s aktovkom i nekim alatom i usred televizijske emisije Dobro jutro Hrvatska koju su tog jutra vodili Mirko Fodor i Carmela Vukovic-Solić. Naprosto mi je slučio struguju. 25 godina s više ili manje e, uspjeha boreći se s vječitim siromaštvom savladao sam taj problem ali mogućnost, moguć, mogućnosti su bile sve manje. E, gomila se, gomilale su se opomene zbog neplaćanja, a ja sam se, poseb teške zime, izoliran u ovoj nazadnoj i od civilizacije udaljeno zabiti borio za gorij život, a onda završni udarac i potpuni mrak. Dođe mi egzekutor s, ljubavni, s ljubaznim osmijehom na licu i mafijaškim rječnikom i se licemjerno ispiša. Ne ljuti se prijatelju ništa osobno. Opomenuo sam ga riječima po nim. Prezija. Ne zojme me prijateljem. Prvi put se u životu vidimo, a ti mi u moje vlastitoj kući demonstrijaš sivu. On se ponovo opravdao. Ja sam električar i ja moram uraditi što mi šef naredi. Ti misliš da sam ja lok čovjek Dobro, vjerujem ti, onda napusti firmu koja te tjera na zločinu. Ali ja imam troje djece. Što bi trebali? Pomrijeti ili gladi? A što misliš električaru, recimo, da tvoj šef naredi da me likvidiraš? Uredno napisa nalog, u njemu moji podaci, moja adresa, a u tvojoj ruci, umjesto šaf cigara, ozi. I ovdje, Đuru, na drugi svijet. Ekzekutor, mora nahraniti svojih troje djece, što me gledaš tako? Ako misliš da bunca mi zvoli, poreći. On je šutio i to mi je bio sasvim jasan odgovor. Sam me je pitao, hoćeš li me sad napasti fizički? Ne, ti si državni egzekutor. I ti imaš sva prava koja su meni uskraćena. Volio biti malo ozbođenja, policija, pendreci i lisice. E, pa nisite sreće. Nespuštam se ja na vašu razinu, nego ti uradi svoj prljavi posao i makni mi se iskuće. Ima još na tvom popisu bjednika poput mene, koji jedva čekaju da ih danas unesećiš. Nemoj da ti tvoji mali lešinari ostanu gladni. Gospodine Pavićić, koga sami volite čitati? Postoje li književno ime koje biste možda izdvojili? Ili biste spomenuli koji naslov autora? H, trenutno čitam Balzaka. E, e, nešto iz njegove ljudske. Komodije, komedije je Čiša Gorijot. E, prvi pul je u životu čitam e, zaista sam zadiljen e, s obzirom da mi je tematski jako blizak e, dakle, jedan odnos tvrdi radikalni neugodni realizam ah nemilosrdni realizam a ipak toliko sučuti prema tim mal nesetnim ljudima koje, koje gazi sustav kao što je to i danas jeli političko od političkog sustava ne od hrvatskih književnika od hrvatskih književnika pa evo recimo ah eh, Marinković fenomena Uh, zatim e uh, Cesarić, o Cesarić, njegov njegov poznati uh, trubač sa scene je. Od suvremenih uh, autora od suvremenih spomenuli autora, ste Arsena Dedića, Arsena Dedića koji e uh, valjda zbog toga što je više više zastupljen bio kao kant-autor, uh, manje kao pjesnik. E, međutim, njegove su pjesme fenomenalne. Njegove pjesme mogu zapravo e, biti, biti dio e, bilo, uno, svjetske literature na, na bilo kojem kontinente. E, dakle, evo recimo od naših živoćih e, pisaca, e, zapravo pjesnika, mi se... Posebno mi je bliska i draga poezija Enesa Kiševića, glumce i pjesnika. Aj imam eto nekoliko okružujuće Enesa Kiševića, a imam nekoliko ovaj glumaca pjesnika, dobrih prijatelja kao što je Anton Pulić. E, e sa drugi sa njim fundamentalno sjetiti. A ovaj, kako da kažem, Imamo mi krasnih, evo recimo da spomenem Matoša pa Džuro Sudeta, evo naš imenjak, evo Džuro Sudeta koji je imao evo, kratak život zbog, zbog evo, tada evo, evo, tuberkuloze koja je vladala početkom 19., stolje, evo, početkom, pardon, 20. stoljeća, evo ovaj e, koji piše zapravo tako reći, buklonu na izdisaju e, dirnule su me one njegove one njegove e, tanke ruke koje on gleda recimo je li, ono, na na zalasku života sa svije 27 godina je li? nešto nešto al pazi e, bez toga e, univerzalnog bola e, koji nažalost najviše izgleda kruži upravo tim našim umjetničkim krugovima, nema ni dobre poezije, nema ni... Dobro... Nema ni traga? Ni traga, da. U ovoj emisiji nastavimo naposled pridonijeti afirmaciji takozvane zavičajne književnosti. Zašto je Slavonska zavičajna književnost, po vama, nedostatno poznata široj hrvatskoj javnosti? Pa... E, zato što je e, a pa na neki način e, javnost prezasijčena upravo tom e, zavičajnom čije knjiž, smo što možda zafaljuči baš tim zavičajnim pjesnicima ili tako zvanim ovaj e zafaljuči zavičajnim pjesnicima ili ili zvanim pučkim pjesnicima jeli E, e, previše, se, previše se forsira, ne znam, e, vjerovatno i toga nedavno min, minulog rata, jeli. Ovaj, e, zavičajna pjesma e, mora imati neki dubog smisla. Ja možeš, ti pisati, možeš ti pisati zavičajnu pjesmu e, nekako ono trivialno, Slavonio, ja te volim, stupno se ponosim, u srcu te nosim i tako dalje. Mislim, pa svi mi volimo svoj kraj u kojem, u kojem živimo bilo gdje na svijetu, jeli. Ali, e, e, evo, recimo, kao što sam ja napisao ovo pjesmo o Sutonina, Slavonijom, Ona mora imati, on mora, imat ima, mora imati nako simboliku, ona mora imati neki dublji smisao e, da ti zapravo e, new kontemplativno doživljavaš da se s njom, da se s njom e, na neki način poistovjetiš je. Ali da ima svoju naravno umjetničku dimenziju, svoju vrijednost. Pa svakako umjetnička, to je to je poznata točka, jel? Istraživanja govore kako je pisana riječ u stvarateljstvu, izdavaštvu, pa i u kulturi čitanja, danas u velikoj krizi. Zašto je tomu tako po vama? Pa mislim zato što je e, tehnologija preuzela ovaj e, materijale, da tako kažem, iz, upravo iz e, kulture čitanja. E, uzmimo, uzmimo konkretno internet, je li? tiče se na internetu sada naći gotovo cijelo svjetsko književno sve što je zastupljeno za u svijetu. Međutim ovaj e, e, pazi ipak široke mase ona nisu nisu nije svima internet pristupan, dostupan je li? A druga stvar, evo reci se meni nije dostupan. A i kad ih i kad bi mi bio dostupan internet složinom na to da ja pišem ovako uh, iskonski kao, kao što se pisalo uh, stoljećima od Gutenberga i tako dalje. Jer, ovaj, eh, ja zapravo volim uzeti knjigu u ruke. Uh, bilo koji okrenuti stranicu ako se već radilo o poeziji, je l? Ovaj, i pročitati pročitati eh, dakle iz između dvije korice znači. Tekst e, dakle evo kao što vidite je i svaka ta naslovnica ima neku svoju ima, ima neku svoju simboliku je li ovaj. i svoju poruku knjiga, i svoje značenje. da i, i poruku i značenje. Zato kažem knjiga mislim da možda ipak se nadam da neće biti prevaziđena. S obzirom da ovaj kad je uh, televizija došla u, neko, u nekoj fazi posle radija, pa su rekli gotovo je sa radijom, pa nije, pa je došo internet posle televizije pa nije, pa nije ni sa televizijom gotovo, dakle, vjerojatno neće ni sa uh, knjigom uh, biti gotovo jer postojimo mi uh, nostalgičari ta naša, ta naša starija generacija koja, uh, koja voli koje voli pročitati, nije samo, nije samo stvar u knjizi kao kao predmet počitanja, nego je stvar, kako smo rekli, i u književnih susretima, u razgovorima, u razgovorima o književnosti. Kad smo kod toga, da, nedostaje vam književnih tribina? Veći interes medija, eventualno? Koliko vi se udjelujete u svojim i drugim književnim promocijama ili događajima u kojima je pisana riječ u fokusu javnog interesa. Na našem području. Pa evo, ja, uh, koliko ja sudjelujem. Uh, ja sam nekoliko uradio, ma ne nekoliko, barem jedu desetak do sada književnih tribina, što po Zagrebu, jeli, uh, pod naslovom pjesnice Slavonija u Zagrebu, jeli, uh, tamo sam pet tribina. A onda, e, jednostavno više nijesam mogao, s obzirom da su to i veliki troškovi puta i tako dalje, a i onda uvijek ti netko, netko ti ovaj e, podmeće i tako da. Onda sam ovaj, e, vratio se nazad u svoju bazu, na svoj kladovac sad ovaj, evo, e, počeo sam sa ovim, e, ove godine sa festivalom poezije pa što vidite dokače a što se tiče književnih tribina mislite li da li, da ih je dosta u našem kraju mislim da čak možda da ih je dosta ali uh, treba znati gdje su one recimo jesu li jene, su... dovoljno popularizirane znači, uh, možda jesu možda jesu uh, ja nisam uh, više, više pratim recimo je li ovaj, na televiziji nekako te književne tribine iz naše metropole nego nego iz ostalih gradova. Ali ja mislim da jesu. Evo, recimo, ovaj, trebalo bi posjetiti e, knjižnice po našim, po našim e, hrvatskih gradovima. E, u njima se uvijek nešto događa. Malo prije ste spomenuli svoju pjesmu e, Sutoni nad Slavonijom. Možemo je čuti? Sutoni nad Slavonijom. Od petvećenje sate Kad dan ustupi noći, svoj sag od plavih voda, ošikara i trava, na prstima mi tiho prijiđi, sjedi kraj mene, očuti miri svijeta što ti pod lanom spava. Pusti lahoru tihom, neka ti češlja kosu, na uvojcima zlatnim neka ti počiva smiraj. Na oproštaju dana pozdravi prvu rosu, posljednje strune svijetla prstima nježno diraj. Ti potice plaka, dušo slavonske ravni, kućima ti snenim sutoni šute davni. U njima moja mladost, posljednje snove sniva, u tvome krilu mekom noć naše tajne skriva. Tek u vladima žita, što zanosno šumore, kao da čujem uzdah, to uspomene zovu, da kao nekadavno spustim glavu u krilo, dok noć nas ljetna ljubi, tebi slavonske vilo. Zahvaljujem knjiženiku Kuđuri Pavičiću na sudjelovanju u emisiji knjiženost u Eteru, internet, Radio 3. E pa evo, ja se vama zahvaljujem i nadam se da ovo nije posljednji naš susret. E, možda se vidimo jednom i u vašoj kući, u Vinkovcima. Siguran sam u to. se mi drago. Zahvaljujem se i vama, štovani slušatelji. Emisiju redio i vodio Jure Krvoj Bičanić, tonski realizirao Robert Pavelić. Do slušanja. Emisija je sofinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.